Володимир Дорошенко Короткий бібліографічний огляд Література про українську душу охоплює властиво всі прояви життя народу в його минулому і сучасному, його про історію і історію, релігію і звичаї, письменство і мистецтво, тобто культуру в найширшому значенні цього слова. Але, очевидно, вичисляти тут усю літературу до згаданих ділянок народного життя нема змоги й потреби. Читач знайде її у відповідних компендіях чи показчиках. Тут вистане лише коротко згадати поважніші речі, які мали переломове значення в розвитку нашого самопізнання. В усвідомленні нами і іншими нашої народної психи, її вияву і розгорнення. Поруч творів капітальних, що мають непроминаючу вагу в історії нашої національної свідомості, тобто в житті нашої психи, доводиться згадати і речі меншої якості, бо вони свідчать про пробудження інтересу до пізнавання народної душі, а деякі з них відіграли визначну ролю в розвитку української самосвідомості. Спроби пізнати і схарактеризувати українську психи, такі прикметні саме нашому часові, мають свою дуже давню історію. Зафіксовані вони у нас уже у початках нашої історіографії. Вже у Нестора знаходимо характеристики окремих племен, який складався за його український народ. Причому літописець найкраще атестує саме плем'я Полян, до якого сам належав, як найкультурніше. Крім цих безпосередніх характеристик, рідних йому українських племен, маємо в нього і посередні, коли він протиставляє своїх земляків чужим племенам, новгородцям, а надто в'ятичам, що жили за нього звіриним життям. І чужі спостерігачі, подорожники, купці, вчені, географи та історики, почавши ще від Геродота до нашого часу, не раз подавали характеристики нашого народу і його духовності. Першу спробу зібрати подавані стародавніми письменниками відомості про наших предків і видати їх в українському перекладі зробив на початку цього століття Михайло Грушевський, надрукувавши виїмки з цих старих джерел коштом НТШ у Львові. Пізніше слідом за ним пішов Володимир Січинський, що видав уже кількома накладами свою відому збірку «Чужинці про Україну» останнє по-англійськи коштом Українського Народного Союзу. Та й сам наш народ почував свою окремішність, відрізняючи себе від сусідів, передовсім від поляків і москалів, у своїх піснях, приказках, анекдотах та вертепних комедіях давав їм влучні характеристики, отже фольклорні збірки належать до літератури нашого питання. Так само, як наша народна пісня – так і наша красна література була і є прибагатим джерелом для пізнання української психи вже від драм 17-18 віків, почавши. Котляревські і квітка мають величезні заслуги як перші пробудителі української національної свідомості в темряві початків 19 віку. Були вони достойними предтечами Шевченка, Франка, Лесі Українки і інших наших письменників, що розкрили. Перед зденаціоналізованою українською інтелігенцією, глибину української душі. Отже, українська література і присвячені їй праці теж належать до джерел нашої проблеми. Поезія і билетристика велику роль грають у національній свідомості. Короленка переманила до москалів саме російська література. В творчості великих її письменників він знайшов свою батьківщину, як признається в своїй автобіографії. І довго наші, зросійщині, земляки йшли шляхом Короленка, поки щасливий випадок не показав їм, де їхня справжня батьківщина, подавши їм в руки такі твори української літератури, що могли сміло конкурувати з російськими. Поруч з балетристикою і поезією слід поставити твори, що роз'яснюють наше минуле. Наші предки здавна гордо протиставили себе москалям, як про це свідчать різні джерела. Дуже характеристична під цим поглядом скарга Рум'янцева, що його Катерина настановила генерал-губернатором України. Про це свідчать красномовно також праця славнозвісна